– Menjetek haza! Én maradnék, ha nem bánjátok! – nézett körül Tonka idegesen, miután megvacsoráztak az egyik gyors étteremben. Folyamatosan a körülötte lévő arcokat fürkészte, hát ha valahol feltűnik a szakállas nyomozó. Retteget, hogy egyszer csak odajön, és csattan a a csuklóján. Nem maga miatt aggódott. Attól félt, nem várhatja ki emese kezelését. Ott akart lenni vele, amikor megkapja az éltető csontvelűt, és látni akarta, hogy napról napra jobban lesz. Be akarta váltani az ígéreteit. Szerette volna újra mosolyogni látni őt. Nem tudta, kiderítettéke már, hogy ide járnak, de biztosan hamarosan meg fognak jelenni. András nem szívese hagyta őt magára. – Hazaviszem Gyurit, és később visszajövök – ígérte a lánynak. – Nem kell. Eleget vezetsz, egész nap jössz, mész, idáig te voltál az ügyeletes, most én leszek. Erőltetett, könnyed mosolyt az arcára, és útjukra eresztette a fiúkat. Holnap megjönnek az eredmények, hogy megfelelő donor vagyok-e, mondta Gyuri az autóban hazafelé. A prof azt mondta, hogy onnantól számítva alig három hét és beültetik a csontvelőt, De miért kell olyan sokat várni? türelmetlenkedett. Az nem megy olyan gyorsan, hogy felkészítsék emese szervezetét az egészséges csontvelőre. Előtte kell egy durva kemoterápiát kapnia, amivel az ő beteg csontvelőjét elpusztítják. Ekkor jössz te, és valószínű, hogy neked is kell mindenféle vitaminokat, meg erősítőket kapnod addig. Baromi bonyolult, rázta meg a fejét a fiú. Azt hittem, idejövünk, leveszik a csontvelőmet, a tesómnak beültetik, és néhány nap múlva már mindenki happy lesz. Hosszal hallgattak. Már majdnem otthon voltak, amikor újra megszólalt. Lehet, nem kellett volna otthagynunk őt egyedül. Tonkát? Tud magára vigyázni. De mi van, ha jön az a nyomozó? András idegesen bólintott. Talán idáig nem jutottak el. Ezt az állítását azonnal megszáfolta, hogy amikor kiszálltak az autóból, a szomszéddal találkoztak, aki épp akkor szállt be az autójába, és intett Andrásnak, hogy beszélni szeretne vele. – Jó estét, Alex! Hova ilyen későn? – Semmi, csak az anyósommal találkozom a városban. – Legyintett az. – Hogy van a kislány? Azt mesélj el. András nagy vonalakban elmondta, hogy mi a helyzet, hogy van egy donor, és lehet, hogy hamarosan jó híreket is hozhat. – Jaj, de jó! Már úgy megijedtem, hogy ez a gyönyörű kislány oda lesz. – Apropó! – a biztosítási ügynökök megtalálták magukat? Milyen biztosítási ügynökök? Nézett Gyurira most András. A fiú nem értett semmit a beszélgetésükből, de András szemében látta a hirtelen támadt ijegységet. Három fiatal ember volt itt tegnap, és arról érdeklődtek, hol van Nóra. Azt mondták valami életbiztosítással kapcsolatban. Nem, nem voltak itt azóta, de egyébként is a kórházban töltöttük az egész napot. Én is mondtam nekik, hogy ott vannak általában, de majd biztos jönnek máskor. Köszönöm, Alex, viszlát. A szomszéd beszállt a terepjárójába és elhajtott. András Gyuri felé fordult. Vissza kell mennünk Innsbruckba. Itt voltak, nyugtázta Gyuri. Itt. Visszaültek az autóba, és megszegve minden közlekedési szabályt és sebességkorlátozó táblát száguldottak vissza a kórházhoz. Gábor a két kollégával a folyosó végén várt, hogy Hámori Antónia megjelenjen. Megkérte őket, hogy hagyják egyedül intézni a dolgot, ha a nő megjelenik, ne avatkozzanak közbe. Hat körül megjelent Tonka a folyosó másik végén. Elgondolkodva sétált vissza Emese szobájához. A professzor kijött, néhány szót váltottak. Az megfogta az asszony vállát, hosszan magyarázott valamit. Az asszony arca felderült a hírek hallatán, és megszorította az orvos kezét. Megfordult, hogy bemenjen a steril szobába beöltözni. Ekkor látta meg a nyomozót a folyosó másik végén, és azonnal lehervadt az arcáról a mosoly. – Jó estét, Antónia! – mondta Gábor, és néhány lépést tett a nő felé. – Jó estét! – mondta a lány. – Én? – kezdte volna Gábor. – Tudom, hogy miért van itt – szakította őt félbe. Nem adna egy kis időt, kérem, hogy elbúcsúzzak a lányomtól. Nézett reménykedve a férfira. Dehogy nem. Menjen csak. Mutatott az ajtó felé. Én itt fogok várni. Van ideje. Köszönöm. Tonka mélységes nyugalmat érzett. Most tudta meg, hogy Gyuri alkalmas donornak. Három héten belül beültetik az egészséges csontvelőt emesének. Végre megszűnik ez a nyomasztó várakozás, ez a fejfájdító félelem az ismeretlentől. Végre tudja, mi vár rá, és vállalja a következményeket. Emese meg fog gyógyulni, és reméli, egyszer majd megbocsát neki. Bement a kislányhoz, és sokáig beszélgettek. Emese is tudta már, hogy hamarosan egészséges csontvelőt kap, és néhány hónap múlva már szinte teljesen egészséges lesz. Tonka elmondta neki, hogy egy darabig Gyuri és az apukája fog rá vigyázni, mert neki muszáj valahová elmenni. Bocsáss meg, András, Gondolta lelki furdalással, mert újra egy olyan helyzetbe hozta a férfit, amit nem az választott. Mire visszajövök, már egészséges leszel, kicsim. De miért nem maradsz inkább velem? Emese me könyvben úszott. Nagyon jó lenne, de van valami, amit majd csak akkor fogsz megérteni, ha már nagyobb leszel. Megígérem, hogy sok-sok levelet fogok írni neked. Olyan szép borítékokban fogod küldeni, amin pillangók vannak? Feltétlenül. Vigyázz az apukádra és Gyurira. Rendben? Emese szótlanul bólintott. Sokáig tartott a beszélgetés. Tonka mesélt neki a könyvből egészen addig, amíg a kislány el nem álmosodott. Akkor ment csak ki a folyosón üldögélő tizedeshez. Mehetünk, mondta nyugodtan. Gábor intett a két társának, és együtt mentek le az autóhoz. Úgy döntött, elkíséri a nőt a hazaszállításnál, inkább megy vele, mint a vonattal, és egyébként is szeretett volna beszélni vele. András autója fékezett le a kórház bejáratánál, pont, mikor Tonka és Holló tizedes a szolgálati autóhoz ért. Kiugrott belőle a két férfi, és kétségbeesetten néztek Tonkára és kíséretére. Megengedi, hogy elbúcsúzzak tőlük? Gábor bólintott, de elkísérte őt.